ПОДОРОЖ КОСМІЧНОГО БІГЛЯ ЧАСТИНА ДРУГА ВІЙНА НЕРВІВ Рік написання та публікації – травень 1950 року. Глибокий космос приховує загрози, страшніші за фізичне знищення. Цього разу екіпаж космічного Бігля стикається з цивілізацією Ріїм – загадковими птахоподібними істотами, здатними до телепатії. Без жодного пострілу на борту корабля починається хаос. Людей охоплює безпричинна тривога, параноя та агресія. Поки команда балансує на межі заколоту, лише методи нексіалізму можуть допомогти зрозуміти це спланована атака чи трагічне непорозуміння між двома геть різними формами життя. Шановні підписники. Щиро дякую вам за вашу підтримку та інтерес до мого каналу. Окрема подяка спонсорам. Ваша допомога дуже важлива.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 Вона надає техніки для прискорення процесів засвоєнь знань та ефективного використання вивченого. Сердечно запрошуємо вас відвідати. Лектор Елліот Гросвенор. Місце – відділ нексіалізму. Час 15.50. 9.7.1 Гросвенор повісив оголошення на вже рясно завішану дошку. Потім він відступив, щоб оглянути свою роботу. Оголошення конкурувало з вісьмома іншими лекціями, трьома художніми фільмами, чотирма освітніми фільмами, дев'ятьма дискусійними групами та кількома спортивними заходами. Крім того, були люди, які залишалися у своїх каютах читати, спонтанні зібрання друзів, півдюжини барів і їдалей, кожна з яких могла очікувати на свою повну квоту відвідувачів. Проте він був упевнений, що його оголошення прочитають. На відміну від інших, це був не просто аркуш паперу. Це був пристрій завтовшки близько сантиметра. Друк був силуетом, сфокусованим на поверхні зсередини. Тонке як папір хроматичне колесо, виготовлене з матеріалу для світлових батарей, оберталося під дією магнітного поля і забезпечувало різнокольорове джерело світла. Літери змінювали колір поодинці та групами. Оскільки частота випромінюваного світла ледь помітно під дією магнітів змінювалася щомиті так, що колірний візерунок ніколи не повторювався. Оголошення виділялося на тлі свого сірого оточення, як неонова вивіска Його точно побачать. Гросвенор попрямував до їдальні. Коли він увійшов, чоловік біля дверей простягнув йому картку. Гросвенор з цікавістю на неї глянув. Кента в директори. Пан Кент – керівник найбільшого відділу на нашому кораблі. Він відомий своєю співпрацею з іншими відділами. Грегорі Кент – науковець із серцем, який розуміє проблеми інших науковців. Пам'ятайте, ваш корабель, крім військового складу з 180 офіцерів і матросів, перевозить 804 науковці на чолі з адміністрацією, поспішно обраною невеликою меншістю перед підльотом. Цю ситуацію необхідно виправити – ми маємо право на демократичне представництво. Виборчі збори 971-1500. Оберіть Кента директором. Гросвенор поклав картку в кишеню і увійшов до яскраво освітленої кімнати. Йому здалося, що такі напружені особистості, як Кент, рідко замислюються про довгострокові наслідки своїх спроб розділити групу людей на ворожі табори. Повністю 50% міжзоряних експедицій за попередні 200 років не повернулися. Причини можна було лише вивести з того, що відбувалося на борту кораблів, які все ж повернулися. Записи свідчили про розбрат серед членів експедиції, запеклі суперечки, розбіжності щодо цілей та утворення відколотих груп. Останні збільшувалися в кількості майже прямо пропорційно до тривалості подорожі. Вибори були недавнім нововведенням у таких експедиціях. Дозвіл на їх проведення було дано, оскільки люди неохоче підкарялися безповоротно волі призначених лідерів. Але корабель не був нацією в мініатюрі. Опинившись у дорозі, він не міг замінити втрати. Зіткнувшись з катастрофою, його людські ресурси були обмежені». Насупившись через потенційні наслідки, роздратований тим, що час політичних зборів збігався з його власною лекцією, Гросвенор попрямував до свого столика. У їдальні було людно. Він застав своїх компаньйонів на тиждень уже за їжею. Їх було троє – молодші науковці з різних відділів. Коли він сів, один з чоловіків весело сказав «Ну, чию репутацію беззахисної жінки сьогодні поплюжитимемо?» Гросвенор добродушно засміявся, але знав, що зауваження було лише частково жартівливе. Розмови серед молодших чоловіків мали тенденцію до певної одноманітності. Розмови здебільшого точилися навколо жінок і сексу. У цій суто чоловічій експедиції проблему сексу було вирішено хімічним шляхом включення специфічних препаратів до загального раціону – це знімало фізичну потребу, але емоційно не задовольняло. Ніхто не відповів на запитання. Карл Денісон, молодший хімік, насупився на того, хто говорив, а потім звернувся до Гросвенора. «Як голосуватимеш, Гроуве?» «Таємним голосуванням», – сказав Гросвенор. «А тепер повернімося до блондинки, про яку нам сьогодні вранці розповідав Еллісон». Денісон наполягав. «Ти ж проголосуєш за Кента, правда?» Гросвеннер посміхнувся. Хм, навіть не думав про це. До виборів ще кілька місяців. А що не так з Мортоном? Він практично людина призначена урядом. Як і я, як і ти. Він лише математик, а не науковець у справжньому сенсі цього слова. Це для мене новина, сказав Гросвеннер. Я роками жив з ілюзією, що математики – це науковці. Саме так. Через поверхневу схожість це і є ілюзія. Денісон явно намагався просунути якусь власну концепцію. Він був серйозним, кремезним чоловіком і тепер нахилився вперед, ніби вже довів свою думку. Науковці повинні триматися разом. Тільки уяви, тут цілий корабель нас. І кого вони ставлять над нами? Людину, яка має справу з абстракціями. Це не підготовка для вирішення практичних проблем. «Дивно. А я думав, він непогано порується з нашими проблемами. Ми можемо самі розв'язувати свої проблеми!» Денісон звучав роздратовано. Гросвенор натискав кнопки. Його їжа почала виїжджати з вертикального конвеєра в центрі столу. Він вдихнув. Ах, смажена тирса прямісінько з хімічного відділу. Пахне апетитно. Питання в тому, чи доклали вони стільки ж зусиль, аби зробити тирсу з рослинності котячої планети такою ж поживною, як наша. Він підняв руку. «Не відповідай, я не хочу розчаровуватися в чесності бідділу Патна Кента, хоча мені не подобається його поведінка. Розумієш, я попросив його про ту співпрацю, про яку згадується на картці, а він сказав мені зателефонувати через 10 років. Гадаю, він забув про вибори». «Крім того...» Він має нахавство призначати політичні збори в той самий вечір, коли я читаю лекцію. Він почав їсти. Жодна лекція не є такою важливою, як цей мітинг. Ми будемо обговорювати питання політики, які вплинуть на всіх на кораблі, включаючи тебе. Обличчя Деніса напочервоніло, Голос став різким. Слухай, Грове, ти не можеш мати нічого проти людини, яку ти навіть не дуже добре знаєш. Кент... Це та людина, яка не забуває своїх друзів». «Б'юся об заклад, він також має особливе ставлення до тих, кого не любить», – сказав Гросвенор. «Він нетерпляче з-за плечима». «Карле, для мене Кент уособлює все руйнівне в нашій сучасній цивілізації. Згідно з теорією циклічної історії коріти, ми перебуваємо в зимовій стадії нашої культури». Я збираюся попросити його пояснити це детальніше одного з цих днів. Але б'юся об заклад, що карикатура Кента на демократичну кампанію є прикладом найгірших аспектів такого періоду. Він хотів би додати, що саме для запобігання цьому він і був на борту, але це, звичайно, було неможливо. Саме такий розбрат і призвів до катастрофи стількох попередніх експедицій. В результаті, безвідома людей, усі судна стали випробувальними полігонами для соціологічних експериментів. Нексіалісти, вибори, розділене командування – ці та незвичайні дрібні зміни випробувалися в надії, що експансію людини в космос можна зробити менш витратною. На обличчі Денісона з'явилася зневажлива посмішка. Він сказав, «Послухайте молодого філософа». Він додав категорично, «Голосуй за Кента, якщо знаєш, що для тебе краще». Гросвенор стримав роздратування. «Що він зробить? Відріже мою частку тирси? Може, я сам балотуватимуся на посаду директора? Отримаю голоси всіх чоловіків 35 років і молодше. Зрештою, нас в четверо більше, ніж старих. Демократія вимагає, щоб ми мали представництво на пропорційній основі». Денісон, здавалося, опанував себе. Він сказав: Ти робиш серйозну помилку, гросвеноре, ти ще дізнаєшся. Решту вечері вони їли мовчки. За п'ять хвилин до 15.50 наступного вечора Гросвенор почав відчувати, що його оголошення про лекцію зазнало невдачі. Це його спантеличило. Він міг зрозуміти, що Кент міг би заборонити своїм послідовникам відвідувати лекції людей, які вказали, що не підтримають його. Але навіть якщо головний хімік контролював більшість виборців, залишалося ще кілька сотень людей, на яких він не вплинув. Гросменор не міг не згадати, що сказав йому напередодні відльоту урядовий чиновник, навчений ніксіалізму. Це буде нелегко. Ця робота, яку ти взяв на борт біля «Ніксіалізм», це величезний, новий підхід до навчання та асоціацій. Старші люди будуть інстинктивно боротися з ним. Молоді люди, якщо вони вже отримали освіту звичайними методами, автоматично будуть вороже ставитися до всього, що натякає на те, що їхні щойно набуті техніки застаріли. Тобі самому ще доведеться застосувати на практиці те, що ти вивчив у теорії, хоча у твоєму випадку саме цей перехід є частиною твого навчання. Просто пам'ятай, що людина, яка досить часто має рацію, отримує право голосу в кризовій ситуації. О 16.10 Гросвенор відвідав дошки оголошень у двох холах та в центральному коридорі і змінив час своєї лекції на 17.00. О 17.00 він змінив його на 17.50, а потім ще пізніше на 18.00. Вони вийдуть, сказав він собі. Політичні збори не можуть тривати вічно, а інші лекції – це щонайбільше двогодинні заходи. За п'ять хвилин до вісімнадцятої він почув кроки двох чоловіків, що повільно йшли коридором. Настала тиша, коли вони зупинилися навпроти його відчинених дверей, а потім голос сказав. Це тут, усе правильно. Вони засміялися без видимої причини. За мить увійшли двоє молодих чоловіків. Гросвенор завагався, а потім привітно кивнув. З першого дня подорожі він поставив собі завдання ідентифікувати людей на борту корабля, їхні голоси, обличчя, імена, якомога більше про них дізнатися. З такою кількістю людей для дослідження робота ще не була завершена. Але цих двох він пам'ятав. Вони обидва були з хімічного відділу. Він насторожено спостерігав за ними, поки вони блукали, розглядаючи виставку навчальних пристроїв. Здавалося, вони потайки веселилися. Нарешті вони сіли в два крісла, і один з них сказав з ледь перебільшеною ввічливістю: Коли починається лекція, пане Гросвеноре, Гросвенор подивився на годинник. Приблизно за п'ять хвилин, сказав він. Протягом цього часу увійшло вісім чоловіків. Це значно підбадьорило Гросвенора після невдалого початку, особливо тому, що одним з чоловіків був Дональд Маккан керівник геологічного відділу. Навіть той факт, що четверо його слухачів були з хімічного відділу, його не турбував. Задоволений, він почав свою лекцію про умовний рефлекс та його розвиток з часів Павлова до наріжного каменю науки нексіалізму. Після цього Маккан підійшов і заговорив з ним. Він сказав «Я помітив, що частиною техніки є так звана машина для навчання у вісні, яка навчає вас, поки ви спите». Він хихикнув. «Я пам'ятаю, як один з моїх старих професорів зазначав, що ви могли б вивчити все, що відомо про науку, трохи менше, ніж за тисячу років. Ви не визнали цього обмеження?» Гросвенор усвідомлював, що сірі очі співрозмовника спостерігають за ним з добрим близком. Він посміхнувся. Це обмеження, сказав він, було частково продуктом старого методу використання машин без попередньої підготовки. Сьогодні фундація Нексіал використовує гіпноз і психотерапію, щоб зламати початковий опір. Наприклад, коли мене тестували, мені сказали, що зазвичай для мене машину для навчання у вісні можна вмикати лише на 5 хвилин кожні 2 години. Дуже низька толерантність, сказав Макан. Моя була три хвилини кожні півгодини. «Але ви з цим змирилися?» – сказав Гросвеннер. «Правильно?» «А що зробили ви?» Гросвеннер посміхнувся. «Я нічого не робив. Мене кондиціонували різними методами, доки я не зміг місно спати вісім годин, поки машина працювала безперервно. Кілька інших технік доповнювали процес. Геолог проігнорував останнє речення. «Вісім годин безперервно?» Сказав він з подивом. Безперервно, погодився Гросвенор. Старший на мить задумався. Все ж, сказав він нарешті, це зменшує цифру лише приблизно втричі. Навіть без кондиціонування є багато людей, які можуть витримати 5 хвилин з кожних чверті години сну, не прокидаючись. Гросвенор відповів повільно вивчаючи реакцію на обличчя співрозмовника. Але інформацію доводиться повторювати багато разів. З приголомшеного виразу «обличчя Макана він зрозумів, що доніс свою думку. Він швидко продовжив. Безсумнівно, сер, у вас був досвід, коли ви бачили або чули щось один раз і ніколи не забували. І все ж в інший час те, що здається таким же глибоким враженням, зникає до такої міри, що ви не можете точно його пригадати, навіть коли про нього згадують. На це... Є причини. Фундація Нексіал з'ясувала, які саме. Мак Кан нічого не сказав. Його губи були стиснуті. Через його плече Гросвенор помітив, що четверо чоловіків з хімічного відділу зібралися групою біля дверей до коридору. Вони розмовляли між собою тихим голосами. Він лише кинув на них погляд, а потім сказав геологу. «Були часи на початку, коли я думав, що тиск буде для мене занадто великий. Розумієте?» Я не говорю про машину для навчання у вісні. У фактичній кількості навчання це було лише близько 10% від загального обсягу. Маккан похитав головою. Ці цифри мене майже приголомшують. Гадаю, ви отримуєте найбільший відсоток з тих маленьких фільмів, де кожне зображення залишається на екрані лише частку секунди. Гросвенор кивнув. Ми використовували тахістоскопічні плівки близько трьох годин на день але вони становили близько 45% навчання. Секрет у швидкості та повторенні. «Ціла наука за один день?» – вигукнув Маккан. «Це те, що ви називаєте цілісним навчанням?» «Це одна з його граней. Ми вчилися кожним чуттям – через пальці, вуха, очі і навіть за допомогою нюху та смаку». Маккан знову стояв насупившись. Гросвенор побачив, що молоді хіміки нарешті потяглися з кімнати. З коридору долинув тихий сміх. Здавалося, це вивело макана з глибокої задуми. Геолог простягнув руку і мовив. «Як до того, щоб зайти до мого відділу цими днями? Можливо, ми зможемо розробити метод координації ваших інтегративних знань з нашою польовою роботою. Спробуємо, коли висадимося на наступній планеті». Ідучи коридором до своєї спальні, Гросвенор стиха насвистував. Він здобув свою першу перемогу. І це було приємне відчуття. Розділ восьмий Наступного ранку, підходячи до свого відділу, Гросвенор із подивом побачив, що двері відчинені. Яскрава смуга світла прорізала тьм'яніше освітлений коридор – він пришвидшив крок і різко зупинився на порозі. Першим же поглядом він охопив сімох техніків-хіміків, серед яких були й двоє присутніх на його лекції. До кімнати затягли якесь обладнання. Там стояло кілька великих чанів, низка нагрівальних установок і ціла система труб для подачі хімікатів до чанів. Гросвенор пригадав, як поводилися техніки-хіміки на його лекції – він увійшов, напружившись від можливих наслідків, і загидає, думаючи про те, що могли зробити з його власними устаткуванням. Цю зовнішню кімнату він використовував для загальних потреб. Зазвичай тут стояло деяке обладнання, але передусім вона слугувала для передачі результатів з інших кімнат для групових занять. Урешті чотирьох приміщень містилося його спеціальне обладнання – Крізь відчинені двері, що вели до студії, кіно та звукозапису, Гросвенар побачив, що її теж захопили. Від цього шоку йому відібрало мову. Не звертаючи увагу на чоловіків, він пройшов через зовнішню кімнату і по черзі зазирнув до кожної з чотирьох спеціальних секцій. Три з них були зайняті хіміками-загарбниками. Окрім кіностудії, це були лабораторія та інструментальна кімната – Четверта секція з її технічними пристроями та прилегла комора залишилися абсолютно недоторканими. Туди звалили й нагромадили пересувне обладнання та меблі з інших кімнат. Двері з четвертої секції вели до меншого коридору. Гросвенор похмуро припустив, що відтепер це буде його вхід до відділу. Та він і досі стримував гнів, зважуючи всі можливості ситуації. Від нього очікували скарги Мортону. Кент якось спробує обернути це на свою користь на виборах. Гросвенор не міг уявити, як саме це допоможе хіміку в його кампанії, але Кент, вочевидь, вважав, що допоможе. Повільно Гросвенор повернувся до зовнішньої кімнати, своєї аудиторії. Лише тепер він помітив, що чани були машинами для виготовлення їжі. «Розумно». Це виглядало так, ніби простір використовується з користю, чого, як можна було стверджувати, раніше не було. Ця продумана хитрість скидала виклик його власним принципам. Сумнівів щодо причин цього майже не було. Кент його не злюбив. Висловившись проти обрання Кента, а про цей факт, певно, вже доповіли, він лише посилив цю неприязнь. Але мстива реакція головного хіміка, якщо її правильно обіграти, могла бути використана проти нього самого. Гросвенеру роздалося, що він мусить подбати, аби Кент точно не отримав жодної вигоди зі свого вторгнення. Він підійшов до одного з чоловіків і сказав «Передайте, будь ласка, що я вітаю можливість сприяти освіті співробітників хімічного відділу і сподіваюся, ніхто не заперечуватиме проти навчання під час роботи». Він відійшов, не чекаючи відповіді. Озирнувшись, він побачив, що чоловік дивиться йому вслід. Гросвенор стримав посмішку. Заходячи до технічної кімнати, він почувався досить бадьоро. Нарешті, він зіткнувся із ситуацією, в якій міг застосувати деякі з наявних у нього методів навчання. Через те, що його пересувні шафи та інше обладнання було безладно нагромаджені в порівняно невеликому просторі, Йому знадобився певний час, щоб знайти потрібний гіпнотичний газ. Він витратив майже півгодини, прилаштовуючи глушник до сопла, щоб стиснена речовина всередині не шипіла, виходячи назовні. Коли це було зроблено, Гросвенор виніс контейнер до зовнішньої кімнати. Він відімкнув на стінну шафу з грачастими дверцятами, поставив контейнер усередину і випустив газ. Потім швидко знову замкнув двері. Ледь вловимий аромат парфумів змішався з хімічним запахом із чана. Тихо нас свістуючи, Гросвенор рушив через кімнату. Його зупинив старший зміни, один із чоловіків, що були на його лекції минулого вечора. "Якого біса ви тут робите?" Гросвенор м'яко відповів. "За хвилину ви його майже не помітите. Це частина моєї освітньої програми для ваших співробітників." "А хто вас просив про освітню програму?" «Ну що ви, містере Мейден?» – мовив Гросвенор з удаваним подивом. «А що б ще ви робили в моєму відділі?» Він урвав себе сміхом. «Та я ж жартую! Це дезодорант! Не хочу, щоб тут смерділо!» Він відійшов, не чекаючи відповіді, а потім став збоку, спостерігаючи за реакцією чоловіків на газ. Загалом їх було 15 -ро. Він міг очікувати 5 сприятливіших реакцій і 5 частково сприятливих – Існували способи визначити, як на когось подіяв газ. Після кількох хвилин уважного спостереження гросвенор підійшов, зупинився біля одного з чоловіків і сказав тихим, але твердим голосом. «Зайдіть до вбиральні за п'ять хвилин, і я вам дещо дам. А тепер забудьте про це». Він відступив до дверей, що з'єднували зовнішню кімнату з кіностудією. Обернувшись, він побачив, як Мейден підійшов і заговорив до того чоловіка. Технік похитав головою з явним подивом. У голосі старшого зміни пролунали нотки враженого гніву. «Що, значить, він з вами не говорив? Я ж бачив!» Технік розсердився. «Я нічого не чув, мені ж краще знати!» і Якщо суперечка й тривала, Гросвенор її не чув і не бачив. Краєм ока він помітив, що один із молодших чоловіків у сусідній кімнаті виявляв ознаки достатньої реакції. Він так само невимушено підійшов до нього і промовив ті ж самі слова, що й першому об'єкту. З однією відмінністю. Він призначив час через 15 хвилин замість п'яти. Загалом шестеро чоловіків відреагували до тієї міри, яку Гросенор бажав необхідною для свого плану. Зрешти дев'яти – Троє, включно змейдено, показали слабшу реакцію. Гросвенор залишив цю групу в спокої. На цьому етапі йому потрібна була майже стобідсоткова впевненість. Пізніше він міг спробувати іншу схему для решти. Гросвенор уже чекав, коли перший об'єкт його експерименту увійшов до вбиральні. Він посміхнувся чоловіковій й сказав. «Бачили колись таке?» Він простягнув крихітний вушний кристал із фланцями для кріплення всередині вуха. Чоловік узяв маленький прилад, подивився на нього, а потім спантеличено похитав головою. «Що це?» – запитав він. Гросвенор наказав. «Поверніться сюди, і я вставлю його вам у вухо». Коли той беззаперечно підкорився, Гросвенор твердо продовжив. «Ви, певно, помітили, що зовнішня частина тілесного кольору – Іншими словами, її можна побачити лише при близькому огляді. Якщо хтось помітить, можете сказати, що це слуховий апарат». Він завершив установку, відступив. «За хвилину-другу ви навіть не знатимете, що він там, не відчуватимете його». Технік, здавалося, зацікавився. «А я його й зараз майже не відчуваю. А що він робить?» «Це радіо», – пояснив Гросвенор. Він продовжував повільно, наголошуючи на кожному слові – «Але ви ніколи не будете свідомо чути, що воно говорить. Слова проходять і потрапляють прямо у вашу підсвідомість. Ви можете чути, що вам кажуть інші люди. Можете вести розмови. Власне, ви просто займайтеся своїми звичайними справами, не підозрюючи, що відбувається щось незвичайне. Ви зовсім про це забудете». «Треба ж таке», – сказав технік. Він вийшов, хитаючи головою – за кілька хвилин зайшов другий чоловік, а потім по черзі решта четверо, які впали в глибокий транс. Гросвеннер усім їм вставив дублікати майже невидимого вушного радіо. Безладному гикуючі він дістав інший гіпнотичний газ, помістив його у відповідний контейнер і замінив ним той, що був у шафі. Цього разу старші зміни та ще четверо чоловіків відреагували глибоко. Зрешти, двоє показали слабку реакцію. Один, той, що раніше був злегка під впливом, здавалося повністю вийшов зі свого стану, а один чоловік не подав жодних ознак. Гросвенор вирішив задовольнитися одинадцятьма з п'ятнадцяти об'єктів у глибокому трансі. Кенд буде неприємно здивований кількістю хімічних геніїв, що з'являться в його відділі. Проте це було ще далеко не остаточною перемогою. Її, ймовірно, неможливо було здобути без дещо прямішої атаки на самого Кента. Швидко Гросвенор зробив магнітофонний запис для експериментальної трансляції на вушні радіоприймачі. Він залишив його безперервно працювати, а сам ходив серед чоловіків і спостерігав за їхньою реакцією. Четверо, здавалося, чимось непокоїлися. Гросвенор підійшов до одного, який часто хитав головою. «Що сталося?» – запитав він. Чоловік нещасно засміявся. «Мені постійно вчувається голос, турниці якісь. Гучний?» Це було не зовсім те питання, яке зазвичай очікуєш почути від турботливого співрозмовника, але Кросвенор був засереджений. «Та ні, він десь далеко, постійно зникає, а потім...» «Він зникне», – заспокійливо сказав Кросвенор. «Ви ж знаєте, як розум може бути перезбуджений?» Б'юся об заклад, він зникає просто зараз, лише від того, що хтось із вами говорить і відвертає вашу увагу. Чоловік схилив голову набік, ніби прислухаючись. Він здивовано похитав головою. І справді зник. Він випростався і з полегшенням зітхнув. А я вже почав хвилюватися. Трьох інших чоловіків вдалося заспокоїти порівняно легко, але останній навіть після додаткового навіювання продовжував чути голос. Гросвенор зрештою відвів його вбік і під приводом огляду вуха вийняв крихітний радіоприймач. Цьому чоловікові, ймовірно, було потрібно більше тренувань. Гросвенор коротко поговорив з іншими об'єктами. Потім задоволений повернувся до технічної кімнати і налаштував серію записів, що програвалися 3 хвилини кожні 15. Знову вийшовши до зовнішньої кімнати, він озирнувся і побачив, що все гаразд. Він вирішив, що може спокійно залишити чоловіків працювати. Він вийшов у коридор і попрямував до ліфтів. За кілька хвилин він увійшов до математичного відділу і попросив про зустріч із Мортоном. На його подив його впустили одразу. Він застав Мортона, який зручно сидів за великим столом. Математик вказав на стілець і гросвенорсів. Він уперше був у кабінеті Мортана і з цікавістю роздивлявся навкруги. Кімната була велика, а одну цілу стіну займав оглядовий екран. У цей момент екран був сфокусований на космосі під таким кутом, що велетенську галактику, схожу на колесо, в якій Сол був лише крихітною порошинкою, було видно від краю до краю. Вона все ще була достатньо близько, щоб розрізнити незвичайну кількість окремих зірок, і достатньо далеко, щоб її туманна велич поставала у всій своїй красі. Також у полізору було кілька зоряних скупчень, які, хоч і перебували за межами самої галактики, оберталися разом із нею в просторі. Вид цих скупчень нагадав Гросвенеру, що космічний бігель саме зараз пролітає крізь одне з менших. Після обміну привітаннями він запитав. Уже є рішення, чи будемо ми зупинятися біля однієї з зірок цього скупчення?» Мортон кивнув. «Схоже, рішення проти, і я з цим згоден. Ми прямуємо до іншої галактики, і ми й так будемо далеко від Землі досить довго». Директор нахилився, щоб узяти папір зі столу, а потім знову відкинувся на спинку крісла. Він різко сказав. «Я чув, до вас вторглися?» Гросвенор криво посміхнувся. Він міг уявити, яке задоволення деякі члени експедиції отримають від цього інциденту. Він зробив так, щоб команда корабля достатньо знала про його присутність, аби відчувати неспокій щодо можливостей нексіалізму. Такі особи, а багато з них ще не були прихильниками Кента, виступатимуть проти втручання директора в цю справу. Знаючи це, він все ж прийшов, щоб з'ясувати, чи розуміє Мортон необхідність ситуації. Гросвенор стисло описав, що сталося. Він закінчив словами «Містер Мортон, я хочу, щоб ви наказали Кенту припинити це посягання». Він не хотів, щоб такий наказ був виданий, але прагнув перевірити, чи Мортон також усвідомлює небезпеку. Директор похитав головою і м'яко сказав «Зрештою, у вас справді багато місця для однієї людини, чому б не поділитися з іншим відділом». Відповідь прозвучала занадто ухильно. Гросвенору не залишалося нічого, крім як тиснути далі. Він твердо сказав, «Чи правильно я розумію, що керівник будь-якого відділу на цьому кораблі може захопити простір в іншому відділі без дозволу будь-якої влади?» Мортон відповів не одразу. На його обличчі з'явилася крива посмішка. Він крутив у руках олівець і нарешті сказав, «Мені здається, ви неправильно розумієте моє становище на борту Бігля. Перш ніж ухвалити рішення, що стосується керівника відділу, я мушу порадитися з іншими керівниками». Він подивився на стелю. «Припустімо, я вніс це питання до порядку денного, а потім було вирішено, що Кент може отримати ту частину вашого відділу, яку він уже захопив. Статус, будучи підтвердженим, стане постійним». Він закінчив розміреним тоном. «Мені спало на думку, що ви, можливо, не захочете, щоб на вас накладали такі обмеження на цьому етапі?» Його посмішка стала ширшою. Гросвенор, досягнувши своєї мети, посміхнувся у відповідь. «Я дуже радий вашій підтримці в цьому питанні. Тож я можу розраховувати, що ви не дозволите Кенту внести це питання до порядку денного?» якщо Мортон і був здивований такою швидкою зміною позиції, він цього не показав. «Порядок денний», – сказав він із задоволенням, – «це одна з речей, над якою я маю значний контроль. Мій офіс його готує. Я його представляю». Керівники відділів можуть проголосувати за внесення запиту Кента до порядку денного наступного засідання, але не того, що вже триває. «Я так розумію», – сказав Гросвеннер, – «що містер Кент вже подав заявку на захоплення чотирьох кімнат мого відділу». Мортон кивнув. Він відклав папір, який тримав, і взяв хронометр. Він задумливо вивчав його. «Наступне засідання відбудеться за два дні. Після цього – щотижня, якщо я їх не відкладу». «Гадаю», – він говорив так, ніби розмірковував у голос, – «мені не складе труднощів скасувати те, що заплановане через 12 днів». Він поклав хронометр і бадьоро підвівся. Це дасть вам 22 дні на захист. Гросвенор повільно звівся на ноги. Він вирішив не коментувати часові рамки. Наразі вони здавалися більш, ніж достатніми. Але якщо він так скаже, це може прозвучати самовпевнено. Задовго до закінчення цього терміну він або поверне контроль над своїм відділом, або його поразка стане фактом. «Є ще одне питання, яке я хотів би порушити. Я вважаю, що маю право безпосередньо спілкуватися з іншими керівниками відділів, коли я в скафандрі». Мортон посміхнувся. «Я впевнений, що це просто недогляд. Це питання буде виправлено». Вони потиснули руки і розійшлися. Повертаючись до свого відділу, Гросвеннер подумав, що нексалізм таки пробиває собі дорогу, хай і обхідними шляхами». Увійшовши до зовнішньої кімнати, гросвенор із подивом побачив Зіделя, який стояв збоку і спостерігав за роботою хіміків. Психолог побачив його і підійшов, хитаючи головою. Юначе, сказав він, чи не є це дещо неетичним? Гросвенор із недобрим перечуттям здогадався, що Зідель проаналізував, що він зробив із чоловіками. Він приховав це усвідомлення у своєму голосі, швидко відповівши. «Абсолютно неетично, сер! Я відчуваю те саме, що відчували б ви, якби ваш відділ захопили, зухвало нехтуючи законними правами!» Він подумав, чому він тут? Невже Кент попросив його провести розслідування? Зідель погладив підборіддя. Це був кремезний чоловік із яскравими чорними очима. «Я не це мав на увазі», – повільно сказав він. «Але я бачу, що ви вважаєте свої дії виправданими». Гросвенор змінив тактику. «Ви маєте на увазі метод навчання, який я застосовую до цих людей?» Він не відчував докорів сумління. Хоч би з якої причини цей чоловік був тут, цю можливість треба було обернути на свою користь, якщо це можливо. Він сподівався посіяти конфлікт у свідомості психолога, зробити його нейтральним у цій боротьбі між ним і Кентом. Зідель сказав з ледь прихованою сардонічною ноткою в голосі. «Саме так. На прохання містера Кента я оглянув тих співробітників його відділу, які, на його думку, поводилися ненормально. Тепер мій обов'язок – повідомити мій діагноз містеру Кенту». «Чому?» – запитав Гросвенор. Він продовжував серйозно. «Містере Зідель». До мого відділу вторглася людина, яка не любить мене, бо я відкрито заявив, що не голосуватиму за неї. Оскільки він діяв усупереч законам цього корабля, я маю повне право захищатися якнайкраще. Тому я благаю вас залишатися нейтральним у цій суто приватній сварці». Зідель насупився. «Ви не розумієте», – сказав він. «Я тут як психолог». «Я вважаю ваше використання гіпнозу без дозволу суб'єкта абсолютно неетичним. Я здивований, що ви очікуєте від мене співучасті в такому акті». Гросвенор відповів, «Запевняю вас, мій кодекс етики такий же скурпульозний, як і ваш. Хоча я й загіпнотизував цих людей без їхнього дозволу, я ретельно утримувався від того, щоб скористатися цим для заподіяння їм шкоди чи збентеження в найменшій мірі». «За цих обставин я не бачу, чому ви повинні відчувати себе зобов'язаним ставати на бік Кента». Зідель насупився. «Це сварка між вами та Кентом, правильно?» «По суті, так», – відповів Гросвенор. Він міг здогадатися, що буде далі. «І все ж», – сказав Зідель, – «ви загипнотизували не Кента, а групу невинних свідків». Гросвенор пригадав, як поводилися четверо техніків-хіміків на його лекції – Деякі з них, принаймні, не були аж такими невинними. Він сказав, «Я не збираюся сперечатися з вами про це. Я міг би сказати, що спочатку часів бездумна більшість платила ціну за беззаперечне виконання наказів лідерів, мотивацією яких вони не завдавали собі клопоту поцікавитися. Але замість того, щоб заглиблюватися в це, я хотів би поставити одне запитання. «Так?» «Ви заходили до технічної кімнати?» Зідель кивнув, але нічого не сказав. «Ви бачили записи?» – наполягав Гросвенор. «Так. Ви помітили, про що вони?» «Інформація з хімії?» «Це все, що я їм даю», – сказав Гросвенор. «Це все, що маю намір їм давати. Я розглядаю свій відділ як освітній центр. Люди, які селоміць сюди проникають, отримують освіту. Подобається їм це чи ні?» «Зізнаюся», – сказав Зідель, – «я не бачу, як це допоможе вам їх позбутися. Однак я з радістю повідомлю містру Кенту, що ви робите. Він не повинен мати заперечень проти того, щоб його люди вивчали більше хімії». Гросвенор не відповів. У нього була власна думка про те, наскільки Кенту сподобається, що група його підлеглих незабаром знатиме стільки ж, скільки він, про його власну спеціальність. Він похмуро дивився, як Зідель зник у коридорі. Чоловік, безсумнівно, надасть Кенту повний звіт, а це означало, що доведеться розробляти новий план. Стоячи там, Гросвенор вирішив, що ще зарано для рішучих оборонних заходів. Важко було бути впевненим, що будь-яка тривала позитивна дія не створить на борту корабля саме ту ситуацію, якій він мав запобігти под при його власні застереження щодо циклічної історії варто було пам'ятати, що цивілізації, здається, народжуються, старіють і помирають від старості. Перш ніж робити щось іще, йому краще поговорити з Коритою і з'ясувати, до яких пасток він може ненавмисно прямувати. Він знайшов японського вченого в бібліотеці Б, що була на протилежному боці корабля, на тому ж поверсі, що й нексіальний відділ. Коріта саме виходив, коли він підійшов, і Гросвенор пішов поруч. Без передмов він виклав свою проблему. Коріта відповів не одразу. Вони пройшли вздовж усього коридору, перш ніж високий історик нерішуче заговорив. «Друже мій», – сказав він, – «я впевнений, ви усвідомлюєте складність розв'язання конкретних проблем на основі узагальне, а це практично все, що може запропонувати теорія циклічної історії. «І все ж». Сказав Гросвенор, Кілька аналогій могло б бути для мене дуже корисними. З того, що я читав на цю тему, я розумію, що ми перебуваємо в пізньому або зимовому періоді нашої власної цивілізації. Іншими словами, просто зараз ми робимо помилки, що ведуть до занепаду. У мене є кілька ідей щодо цього, але я хотів би знати більше. Коріта за плечима. Спробую викласти коротко. Він помовчав деякий час, а потім сказав, видатним спільним знаменником зимових періодів цивілізації є зростаюче розуміння мільйонами індивідів того, як усе працює. Люди стають нетерплячими до забобонних або надприродних пояснень того, що відбувається в їхніх умах і тілах, і в світі навколо них. З поступовим накопиченням знань, навіть найпростіші уми вперше – бачать наскрізь і свідомо відкривають претензії меншості на спадкову вищість. І починається запекла битва за рівність. Коріта намить замовк, а потім продовжив. Саме ця поширена боротьба за особисте звеличення є найважливішою паралеллю між усіма зимовими періодами в цивілізаціях писаної історії на краще чи на гірше боротьба зазвичай відбувається в рамках правової системи, яка схильна захищати вкорінену меншість. Запізнілий учасник, не розуміючи своїх мотивів, сліпо кидається в боротьбу за владу. Результатом є справжня бійка недисциплінованого інтелекту. У своїй образі та жадобі люди йдуть за лідерами такими ж розгубленими, як і вони самі. Кожного разу цей безлад закономірно призводив до мертвого застою, притаманного з гаслим цивілізація. Рано чи пізно одна група здобуває перевагу. Прийшовши до влади, лідери відновлюють порядок у такій жорстокій різанині, що мільйони завмирають від жаху. Стрімко владна група починає обмежувати діяльність. Системи ліцензування та інші регулятивні заходи, необхідні для будь-якого організованого суспільства, стають інструментами придушення та монополії. Індивіду стає важко, а потім і неможливо займатися новою справою. І так, ми швидкими кроками просуваємося до знайомої кастової системи стародавньої Індії та до інших, менш відомих, але не менш негнучких суспільств, як от римське після приблизно 300 року нашої ери. Індивід, народжується у своєму стані, не може піднятися вище. Ось, чи допоміг вам цей короткий виклад? Гросвенор повільно сказав. Як я вже казав, я намагаюся розв'язати проблему, яку поставив переді мною містер Кент, не впадаючи в егоїстичні помилки людини пізної цивілізації, яку ви описали. «Я хочу знати, чи можу я розумно сподіватися захистити себе від нього, не посилюючи ворожнечі, яка вже існує на борту Бікля?» Коріта криво посміхнувся. «Це буде унікальна перемога, якщо вам вдасться. В історії, принаймні на рівні мас, ця проблема так і лишилася нерозв'язаною». «Ну що ж, хай щастить, юначе!» І в цю мить це сталося. Розділ 9. Вони зупинилися біля скляної кімнати на поверсі Гросвенера. Вона не була скляною і, за суворим визначенням, не була кімнатою. Це була ніша в коридорі біля зовнішньої стіни, а скло – величезна вигнута плита, виготовлена з кристалізованої форми одного з тугоплавких металів. Вона була настільки кришталево-прозорою, що створювала ілюзію, ніби там взагалі нічого немає. За нею були вакуум і темрява космосу. Гросвенор саме неуважно зауважив, що корабель майже пройшов крізь невелике зоряне скупчення, яке він перетинав. Лише кілька з п'яти тисяч із гаком системи ще були видимі. Він розтулив вуста, щоб сказати «Я хотів би поговорити з вами ще раз, містере Коріта, коли у вас буде час». Він не сказав цього. Злегка розмите подвійне зображення жінки в капелюсі з пір'ям почало формуватися на склі просто перед ним. Зображення мерехтіло й тремтіло. Кросвен відчув ненормальне напруження м'язів очей. На мить його розум спорожнів. За цим швидко послідували звуки, спалахи світла, гостре відчуття болю, гіпнотичні галюцинації. Це усвідомлення було наче удар струмом. Розпізнавання врятувало його. Власна підготовка дозволила йому миттєво відкинути механічне надбіювання світлого визерунка. Він крутнувся і закричав у найближчий комунікатор. «Не дивіться на зображення! Вони гіпнотичні! Нас атакують!» Відвертаючись, він спіткнувся об непритомне тіло коріти. Він зупинився і став на коліна. «Коріто!» – пронизливим тоном сказав він. «Ви мене чуєте?» «Так!» На вас впливають лише мої інструкції. Зрозуміло? Так. Ви починаєте розслаблятися, забувати. Ваш розум спокійний. Ефект зображень зникає. Тепер він зник. Зник повністю. Ви розумієте? Зник повністю. Я розумію. Вони більше не можуть на вас впливати. Насправді, щоразу, коли ви бачите зображення, ви згадуєте якусь приємну сцену з дому. Це зрозуміло? Так. «Тепер ви починаєте прокидатися. Я рахуватимемо до трьох. Коли я скажу три, ви повністю прокинетеся. Один, два, три. Прокидайтеся». Коріта розплющив очі. «А що сталося?» – спантеличено запитав він. Гросвенор швидко пояснив, а потім сказав. «А тепер швидко. Ходімо. Світловий візерунок продовжує тягнути мої очі попри контрнавіювання». Він поспіхом повів з археолога коридором донексіального відділу. За першим рогом вони натрапили на людське тіло, що лежало на підлозі. Гросвенор штовхнув чоловіка не надто лагідно. Він хотів викликати шокову реакцію. «Ви мене чуєте?» – вимагав він. Чоловік вирухнувся. «Так». «Тоді слухайте. Світлові зображення більше не мають на вас впливу. А тепер вставайте. Ви повністю прокинулися». Чоловік звівся на ноги і кинувся на нього, дико розмахуючи руками. Гросвенор ухилився, і нападник сліпо пролетів повз нього. Гросвенор не казав йому зупинитися, але той продовжував йти не озираючись. Гросвенор схопив Коріту за руку. «Здається, я запізнився з ним». Коріта спантеличено похитав головою. Він знову втупився у стіну, і з наступних слів стало ясно – Навіювання Гросвенора не спрацювало як слід, або ж його дія вже розвіювалася. «Але що це таке?» – запитав він. «Не дивіться на них!» Це було неймовірно важко. Гросвенор мусив постійно кліпати, щоб збити мерехтіння світлових спалахів, які били в очі від інших зображень, на стінах. Спершу здавалося, що вони всюди. Та згодом він помітив, що жіночі фігури – деякі дивно роздвоєні, інші – одинарні – Займають лише прозорі чи напівпрозорі панелі. Таких дзеркальних ділянок були сотні. Але це все ж таки звужувало коло пошуку. Вони бачили ще людей. Жертви лежали на нерівних відстанях уздовж коридорів. Двічі вони натрапляли на притомних чоловіків. Один стояв на їхньому шляху з незрячими очима і не ворушився і не обертався, коли Гросвенор і Коріта поспішали повз. Інший чоловік закричав. Вихопив свій вібропістолет і вистрілив Трасуючий промінь спалахнув на стіні поруч із Гросвенором, А потім він уже повалив іншого і збив його з ніг Чоловік, прихильник Кента, зловтішно дивився на нього Проклятий шпигун, різко сказав він Ми ще до тебе доберемося Гросвенор не став з'ясовувати причину дивовижної поведінки чоловіка Але він напружився, ведучи коріту до дверей нексіального відділу Якщо одного хіміка так швидко можна було стимулювати до відкритої ненависті до нього, то що ж казати про 15 які захопили його кімнати? На його полегшення вони всі були непритомні. Поспіхом він дістав дві пари темних окулярів, одну для коріти й одну для себе, а потім спрямував шквал миготливих вогнів на стіни, стелі та підлогу. Миттєво зображення були затьмарені сильним світлом. Гросвенор попрямував до своєї технічної кімнати і там почав транслювати команди, призначені для звільнення тих, кого він загипнотизував. Крізь відчинені двері він спостерігав за реакцією двох непритомних тіл. Минуло п'ять хвилин, але нічого не вказувало на те, що вони взагалі щось помітили. Він здогадався... Що гіпнотичні візерунки нападника обійшли або навіть скористалися умовним станом їхніх умів, зводячи на нівець будь-які слова, які він міг би використати. Існувала ймовірність, що через деякий час вони могли спонтанно прокинутися і напасти на нього. З допомогою коріти він затягнув їх до вбиральні, а потім замкнув двері. Один факт був уже очевидний. Це був механічно-візуальний гіпноз такої сили, що він Урятувався лише завдяки швидким діям. Але те, що сталося, не обмежувалося зором. Зображення намагалося контролювати його, стимулюючи його мозок через очі. Він був у курсі більшості робіт, які люди проводили в цій галузі. Тому він знав те, чого, вочевидь, не знали нападники. Чужинець не зможе контролювати людську нервову систему без енцефалорегулятора чи чогось подібного. Він міг лише здогадуватися з того, що ледь не сталося з ним, що інші чоловіки були занурені в глибокий транс або ж були спантеличені галюцинаціями і не відповідали за свої дії. Його завданням було дістатися до рубки керування й увімкнути енергетичний екран корабля. Незалежно від того, звідки йшла атака з іншого корабля чи з планети, це мало б ефективно відрізати будь-які несучі промені, які міг посилати ворог. Гросвенор гарячково працював, збираючи пересувну світлову установку. Йому було потрібно щось, що заважало б зображенням на його шляху до рубки керування. Він саме замикав останній контакт, коли його накрило те саме безпомилкове відчуття. Легке запаморочення, яке втім майже одразу минуло. Це було відчуття, яке зазвичай виникало під час значної зміни курсу. Результат – переналаштування антиприскорювачів. Чи справді курс було змінено? Це було те, що він мав перевірити. Пізніше. Він сказав Коріті, «Я маю намір провести експеримент. Будь ласка, залишайтеся тут». Гросвенор відніс свою конструкцію з вогнів до сусіднього коридору і помістив її в задній відсік вантажного електрокара. Потім він заліз на нього і попрямував до ліфтів. Він прикинув, що загалом минуло 10 хвилин від тоді, як він уперше побачив зображення». Він увійшов у поворот до ліфтового коридору на швидкості 25 миль на годину, що було швидко для цих порівняно вузьких просторів. У ніші навпроти ліфтів двоє чоловіків боролися один з одним із запеклістю приречених. Вони не звертали уваги на Гросвенора, а хиталися, напружувалися і лаялися. Звук їхнього дихання був гучним. Їхня одностайна ненависть один до одного не зазнала впливу світлової установки Гросвенора. Хоч би в якому світі галюцинацій вони перебували, він захопив їх глибоко. Гросвенор загнав свою машину в найближчий ліфт і почав спускатися. Він починав сподіватися, що може знайти руку керування порожньою. Надія згасла, щойно він дістався головного коридору. Там усе кишіло людьми. Прохід перегородили барикадами. У повітрі висів густий запах озону а звідусіль чулося шипіння та сичання вібропістолетів. Гросвенор обережно визирнув із ліфта, намагаючись оцінити ситуацію. Вона була явно поганою. Два підходи до рубки керування були заблоковані десятками перевернутих вантажних візків. За ними ховалися люди у військовій формі. Гросвенор помітив капітана Літа серед захисників, а на протилежному боці він побачив директора Мортона за барикадою однієї з атакуючих груп. Це прояснило картину. Придушена ворожість була стимульована зображеннями, вчені воювали з військовими, яких вони завжди підсвідомо ненавиділи. Військові ж раптом отримали нагоду виплеснути всю свою лють і презирство на ненависних вчених. Це знав Гросвенор, не було правдивим відображенням їхніх почуттів один до одного. Людський розум зазвичай врівноважує незліченну кількість протилежних імпульсів, щоб середня людина могла прожити своє життя, не дозволяючи одному почуттю здобути значну перевагу над іншим. Цей складний баланс тепер було порушено. Результат загрожував катастрофою для всієї експедиції людей і обіцяв перемогу ворогу, мету якого можна було лише припускати. Хоч би якою була причина, шлях до рубки керування був заблокований. Неохоче, Гросвенор знову відступив до свого відділу. Коріта зустрів його біля дверей. «Подивіться», – сказав він. Він показав на настіну комунікаційну панель, яка була налаштована на тонко збалансовані кермові пристрої в носовій частині космічного бікля. Передавальна панель там була сфокусована прямо вздовж серії тонких прицільних ліній. Конструкція виглядала складнішою, ніж була насправді. Гросвенор підвів очі до прицілів і побачив, що карабель описує повільну криву, яка у своїй кульмінації направить його прямо на яскраву білу зірку. Сервомеханізм налаштували так, щоб він періодично вносив поправки й утримував судно на курсі. «Чи міг ворог це зробити?» – запитав коріта. Гросвенор похитав головою. «Більше спентеличений, ніж стривожений». Він вивів на екран панель допоміжних приладів. Відповідно до спектрального типу, величини та світності зірки, вона була на відстані трохи більше 4 світлових років. Швидкість корабля зросла до одного світлового року за 5 годин. Оскільки він усе ще прискорювався, вона збільшуватиметься за обчислюваною кривою. Він грубо прикинув, що судно досягне околиць сонця приблизно за 11 годин. Різким рухом гросвенор вимкнув комунікатор. Він стояв приголомшений, але водночас не здивований. Знищення могло бути метою божевільної людини, яка змінила курс корабля. Якщо так, то було лише 10 годин, щоб запобігти катастрофі. Навіть у той момент, коли в нього не було чіткого плану, Гросвенору здалося, що лише атака на ворога з використанням гіпнотичних технік зможе ефективно виконати завдання, а тим часом… Він рішуче підвівся. Настав час для другої спроби потрапити до рубки керування. Йому було потрібно щось, що безпосередньо стимулювало б клітини мозку. Існувало кілька пристроїв, здатних на це. Більшість із них можна було використовувати лише в медичних цілях. Винятком був енцефалорегулятор – інструмент, який можна було використовувати для передачі імпульсів від одного розуму до іншого. Навіть з допомогою коріти Гросвенору знадобилося кілька хвилин, щоб налаштувати один зі своїх регуляторів. Тестування зайняло ще більше часу. І оскільки це була дуже делікатна машина, йому довелося закріпити її на своєму вантажному електрокарі за допомогою пружинної подушки. Загалом підготовка зайняла 37 хвилин. Потім у нього виникла коротка, хоча й досить гостра, суперечка з археологом, який хотів його супроводжувати – Врешті-решт Коріта погодився залишитися й охороняти базу.